Ma tundsin ennast pagupealt, kui mind siia kutsuti, üritsin vastu kuigelda, sellepärast, et kui Eesti mitte tulnud sünngude sihtasutuste liit ehk Eesti fondide keskuse nimel 10. oktoobri 1991, siis mina sain 14-aastaseks. Äh, kindlasti äh, ei ole ma olnud sellise asja alguse juures, kus Eestis hakkasid. Äh, hakkasid äh, esiteks ilmselt koonduma, teiseks organisatsioonid koonduma mingiteks katusteks, saades aru, et äh, kui me inimestena tuleme kokku saama aru, et, et meil on tore, siis, siis ka, ka organisatsioonidel on oma vajadus, et ta tuleb teha mingid koostööd. Mm. Teine asja, miks ma ennast epamugavalt tunnen, on, on see, et, et äh, teie alate kõik seal olnud. Okay. Organisatsioon, kus mina töötan, on vanem, aga mul ei saaks olla väga midagi, mida teile rääkida, sest, sest te olete vanemad, targemat, te olete palju kauem seda teinud. Ma ise vist teisimese liitusin ehk 99. aastal, kui ma üliõpilane olin. ems hakkasin suhtlema, siis kui ma olin töötanud aasta riigikohus. Ja Ei saanud alguses aru, et, et, et mis nagu toimub, et äh, kohat on nagu sama jama, et kõik need kahtlevad amalajalt. Kuigi no, kodanikud võiks olla need, kes, kes saavad aru ühistest huvidest et äh, leidas ühisosa ja, ja teha asjad ära siis. See äh, selline aeg, kui, kui oli valmis saadud Eesti kodanik ühiskonna arengukonseptsioon ja, ja oli igasuguseid kismasid olnud Ja mulle tunds, et siin tehakse samasugust poliitikat. Mul võtsin mingi kolm aastat aega, et aru saada, et riigikogu ei ole minu töökoht. Et kolmas sektor on noh töökoht. Ja mingi kolm aastaga ma vist lõpuks sain aru, mis nagu toimub, et, et tegelikult asi vist nii hull ei ole. Mina olen aru saanud, et ma ei taha kusagil muujalt töötada. Ma olen üks neist vähestest Eesti silmised, kes, kes teeb nagu hommikust õhtuni tööd ühe enda üks, kes saab sellest palka, mitte tõudub palju. Ja siis ma tegutsen veel mingisugusel 4 5 MTÜ juures nii, et vabatahtlikkonnetega ma aru ei saagi kuskust nagu nüüd töölõpeb ja mingi hobi algab. EMSL üritab selliste horisontaalse teemade eest muretseda sellise üldise tegevuskeskonna eest. Aga seda ei saa kirjeldada. Ma võin tuua kümme näidet, Siin on ma ei tea, kümneid inimesi, mis on nagu tohutud positiivselt, tohutud, inspireerivad. Ma võin tuua kümme näid, siia kõrvale, kuidas kõik asjad hästi halvasti, et... Kodaniküliskond ei peaks ju olema kuidagi hierarhiline, kuigi mingi hetk tekib paratamatult see, et, et üksikuna inimesena või organisatsioonina sa ei tee ennast kuuldavaks, ja siis peab keegi tegema seda, mida ma usun eestlasteks. Kui ma lugesin EMSL või Fondide Keskuse esimest aasta aruanet, mis on paar lehekõige, 91-2, ma mõtlesin, et kuidas nad teadsid kõike seda, mida teha on Registreerimine võttis kuud aega, sest mingid seadusi polnuti, kas sellist asja registreerida, et keegi ei saanud sellest midagi aru, mis asjad need kodanik ühelt see toimne, mis need üldse vaja on. Täna ma võin tuua ka jälle 20 näid, et kuidas kusagil väga palju kes aru ei saa, mida, mida nagu meie teeme. Ja meie aegelt eeldame, et nad peavad nagu lampist aru saama sellest, sest meie ei saama aru, me teeme vajaliku asja. Ega mõlis, et 2020 see parem oleks, sest... Nagu, nagu äh, Pro Haini, üks päev ütles, Poisile õpetlikult, ega inimest targaks ei tehe. Lolle paletud.